kana idha atahu sa'il aw talib hajah qala isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan rasulih ma sha' muttafaq alayhi hadithi ya 14 ambayo inamufungamano na hadithi ya 13 iliyotangulia na zote ni masimulizi ya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema katika hadithi hii ya 14 kwamba alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akijiwa na muombaji mtu mwenye haja akitaka haja yake kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba katika hali ile ishfa'u tujaru mteteeni ndugu yenu nanyi mtapata ujira yaani msaidieni kufikisha maombi yake kwangu mimi kwa njia ya shafa'a ya yani kumsaidia na kumtetea mwenye haja ili haja yake iweze kukidhiwa na kutekelezwa kwa yule anayeombwa na katika hali hii ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mkifanya hivyo mtapata ujira kwa sababu ni katika kusaidiana katika khairi kama uleboeleza katika hadith ya 13 iliyotangulia kisha akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa yaqdi llahu ala lisan rasulih ma sha kisha Allah azza wa jalla hu qidhi kupitia ulimi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anachotaka yeye Allah azza wa jalla yani kumaanisha kuwa mkishamtetea ndugu yenu mkishamfikishia maombi yake kwangu mimi mkapata ujira wenu basi mambo ni mawili kulingana na mipango ya Allah azza wa jal huenda nikamkidia haja yake huyu muombaji au nisiweze kumkidia yote haya yanarudi katika qada na qadar ya Allah azza wa jalil ambalo Allah azza wa jal Amelipanga, ndilo litakalokuwa Allah akipanga kuwa niweze kumtekelezea haja yake na nikampa anachotaka bas alhamdulillah na Allah akipanga kuwa lisiweze kutekelezwa basi hivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa hadithi hii imepokewa na Bukhari na muslim na iko na fawaid miongoni mwa fawaid hizo ni kuwa waislamu Wawe ni wenye kufikisha maombi ya ndugu zao kwa wale ambao wanawaomba wa katika jambo moja au lingine na endapo watafanya hivyo basi watakuwa ni wenye kupata ujira na wajue kuwa huenda maombi yao kwa yule ambaye wamwomba amtekelezee haja yule aliyekuja kuwaomba yani yule ambaye wamfanyia shafa'a huenda maombi yale yakawa ni yenye, yenye kutekelezwa na haja zao zikatimia au isiweze kutimia yote narudi katika mipango ya Allah azza wa jal wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam